بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والآخرين وشفع الأمة أجمعين حبيبنا وشفعنا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم wetu wa tafsiri za Quran tukufu Tunangia katika sura ya 14 sura Ibrahim yenye aya mbili kama itavyoeleza inshaallah bismillahirrahmanirrahim alif lam la ra kama kawaida yetu Hizi herufu za mkato zinazofunguliwa sura hizi zinazoitwa mafatihu suwar sisi hatuingilii kuzichezea hizo kutafsiri kwani mwenyewe Mtume sasa walisema Allahu a'lamu bi muradihi bi Mwenyezi Mungu ndiye anayejua makusudio halisi ya herufu hizo Kitabun anzalnahu kitabu kitabun anzalnahu Mwenyezi Mungu mtume wake Muhammad bin Abdullah hichi ni kitabu anza nalo ilaika tumekitirisha kwako Lengo la kuteremsha kitabu hichi wewe mina minazulumati ila nnur Ni kwa ajili ya kwamba wewe uwe mwalimu uwatoe watu binadamu wenzako uwatoe kwa na viza vya ujinga, ukafiri puasi ukaidi usupabu upotofu wao na hivyo ila nnur huwayopeleke kwenye mwangaza wenye kuwekawazi kila kitu cha haki na cha batil. kazi hiyo ifanye biidhi ni rabbihim kwa idhni ya mlezi wao muumba wao ila siratul azizil hamid waelekeze kwenye njia ya mtukufu mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala dini ya haki Mwenyezi msifika anajulikano kwa jina la Allah Mustahiku lilibada ala al ambaye ndiye mustahiki pekee wa kuabudiwa na viumbe wake wote kwa kuachilia kabisa alladhi lahu ma mawati wa ma fi al ambaye anao ufalme na umilki na uwezo wa kufanya yanayotaka katika viumbe vyake vyote viliomu mbinguni na arudhini ni wailu baada ya kuisha kuongoza hao bila shaka watatokea wengine wa kuwafuate wa kukubali na wengine wa kupinge wa sasa mwezingu anatoa hukumu kabisa anasema waailu adabu kali mateso makali lilikafri ni Aisha andikwa makafiri watakao kupinga kwenda kinyume na mwongozo wako na adhabu hiyo itawapata minadhabin shadidi kutokana na adhabu kali ya Mwenyezi hiyo ni haya ya pili ya sura hii sura so ya tatu nasema Mwenyezi alladhina yastahibun alhayata ad ala al makafiri hao ni wale ambao wanaona bora starehe za dunia kuliko starehe za akhirah starehe za dunia ambazo ni za muda tu temporary life maisha ya muda wao wanaona ndiyo maisha bora alal akhirah kushinda maisha ya kudumu ya akhirah wayasudduna an sabilillah wanaozuia watu kuepukesha nata ya Mwenyezi Mungu ya iwaja dini mwenye Mungu kuwa na korogesheni pipindo pipindo ulaika fi dalalin watu hao wako katika upotevu umbali kabisa na haki wama arsalna min rasul ila bi lisanikami wa wa nakuti aibu wewe Muhammad. makafir wa maka nakuti aibu wewe kwa sababu umkuja na lugha ya kiarabu, Poni maneno fasaha yaliyokuwa yanawashinda wao Waarabu wakubwa waliozaliwa na Waarabu walikalelewa na Waarabu wakaingia katika vío vya Kiarabu wanashindwa na lugha yako ya Qur'an hivyo anasema kwamba maneno haya ni maneno yako mwenyewe tu lakini sisi Mwenyezi Mungu sisi hatujapata kupeleka mtume katika muda wote toka tulipoomba dunia na tukawafanya makazi ya wanadamu na mitumi wapelekea mitume kuongoza bora ya maisha hadi kupeleka sitakuwa kumpeleka kwa, kwa lugha ya jamii yake ili waweze kufamiana, waongozwe waongozeke li baini nalahum ili mtumi huyo awabainishie watu wake ukweli ulivyo na upotofu ulipo fiyudillu allah mmanyesha hivyo kwa mwenyezimungu mwenyezi Mungu upotevu yeye mtaka kumpoteza wayahidi man yasha na humwelekeza kwenye uongofu yule anataka kumuongoza wahuwa alazizul hakim na yeye mwenyezi Mungu ndiye mshindi na mwenye hekima mwenyezi Mungu ndiye mtakaji wa kuongowa na kupotoa hawezi kupotoka mtu ila atakiwe na Mwenyezi Mungu japo achaguo ni upotofu Mwenyezi Mungu amtakiye amru husubotea dhapote nawezi kuongoka mtu ila mtakie Mwenyezi Mungu kuongoka japokuwa hataelezwa dalili ataoanisha ushahidi na dalili kadhaa lakini kama Mwenyezi Mungu hajamtakia basi hawezi kuongoka kama alibosema hayo Mwenyezi Mungu katika nyingine asema. innaka la tahadi man ahbabta tuweza kumongoa wa anampenda walakin Allah yadi ya man yashaa lakini Mwenyezi Mungu ndiye anaeongoa anampenda walaqad na musa mjizingu anasema kumwambia mtume Muhammad sawallallahu alayhi kama kama kupeleka wewe Muhammad kwa umati wako huu tuli kushatangulia kumpeleka musa kwa jamii yake atina pamoja na zetu. tukamwambia musa an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila nur nenda ukabatoe watu wako waepukane na vya wakafiri na ujinga na uwapeleke kwenye mwangaza wa mwongozo wazikiruhum bi ayami llah na wakumbushe neema za mwenyezingu, inna fi dhalika la ayatin liqawli likul sabarin shakur hakika duniani hayo. kuna dalili za wazi zinazoweza kumuongoza mtu akaongoka lakini ni kwa kila yule ambaye ni msubirifu mwenye kufuatia haku kweli. Na mneni kumshukuru Mwenyezi kwa neema zake. Waizikala Musa Kadikaya yeye Sita anasema Mwenyezi kumbuka Muhammad aliposema Musa ale kaumi hii zake udhkuru niema taullahi alaykum enyi bani israeli zangu zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu kwenu idhan min aali firawna halalephuko koeni na vituko vya jamii yake Firaun. ambao Yasumuna kum, kwa maksudi walijitayarisha na kujiandaa vizuri kukukalifisheni nyinyi mateso kukudhalilisheni na ni kukufanyeni muchukie maisha ya dunia wakikuanjesheni suala athabu ubaya wa mateso mateso makali kabisa zabihuna abnaakum min kulli mumatwasayniywa likuchinjieni watoto wenu wa kiume wa astahiyuna nisaakum na kujibakishia watoto wenu hakika fa fidhalikum bala'un min rabbikum 'adheem na ndani hayo kuna mtihani mkubwa mtihani mkubwa kutoka kwa malaika wenu uliokuwa ni mkubwa mtihani wa wa izaa'thana rabbuk katika aya 7 anasema Mwenyezi Mungu kumbuka Muhammad alipotangaza malaika wako wa na rabbukum la in shakartum alipotangaza mola kama mtashukuru kasema mwenyezi kama mtashukuru la azidannakum nitakuongezea neema wala in kafartum na kama mtukufuru in shadide Mjua ya kwamba adhabu yangu ni kali hamuiwezi wakala musa na hakasema mtume musa intakufuru antum wa mamfila ardhi jamia kama ntakufuru nyinyi na waliomo duniani wothe mkakufuru mka nyungu moja nyuchekerikaukafiri basi hamauru mweeiu hamjamdhuru mwenyezimngu mwenye nyinyi faina allaha la ghaniyun hamida kwani mwenyezimungu ni mkwasi ni taajiri mwenye kusifika Alam yaatikum naba'ul ladhina min qablikum hafika jikufikieni ninyi kisa cha wale ambao walipita kabla yenu qauminu wa thuwa nu wa adi na wa samud wa thuwa nu wa thuwa bi hudn wa thuwa na bi salih wa ladhina min ba'dihim na wengine makafir wengine walikuja baada ya hawa la ya'lamuhum illa Allah hawajui hawo hakuna anewajua hawo wala vituko vya walivyofanya lakini Mwenyezi Mungu ndiye anejua. Ja'atuum lakini kisa muhimu kabisa kinachotakiwa kinyi mkifahamu na kwamba walijiliwa wao na wajumbe wao bilbayinati pamoja na dalili na miujiza faraddu aydiyahum fi afwahihim. Wakaraisha mikono yao kwenye midomo, akajiziba midomo akakataa kusema haki. Wakalu wakasema inna kafanna bima usitumbi. Sisi wanayambia mitume huwao jumbe leo tumwanao kafirun inna na hakakusitumsha kufuru bima usultumbi na hicho tunachokufuru cho mlitubtumanaacha wa inna alafi fi shak mimma tadununa ila Na sisi tunashaka na yale ambayo mnautulengania nyenye tukufuatele qalat rusuluhum wakasema wajumbe wao Afillahi shak Ivi nyinyi ivinyi kwa Mwenyezi Mungu pia mna shaka. Fatari samawati wala ardhi muumba mbingu na ardhi yaduukum liaghafira lakum min dhunubikum am ambaye anakuiteni ili aje kukusameheni madambi yenu au yaakhirakum ila ajalin akupeni maisha marefu muishi vizuri duniani mpaka muda wenu aliyokuwa wa mmepangiwa Kalu wakasema kasayna mabana in antum ila basharun mithlunā ni nyamna chocho cho, ziada kuliko sisi binadamu to masisi sisi turinūna antasuzūna mā kāna abauna Mnacho kitaka kitakanyenye ni kutuzuia sisi kuabudu waungu ambao walikuwa kuwa kewaabudu mababa zetu lakini na sisi hatukubalika fa'tūnā bi sulṭānin tuletenewa ushahidi wa waz. tuletenewa ushahidi wa waz. utakaoto thibitisha upueni wenu na tuachane na hukumu wetu. qalat lahum rusuluhum wakasema qalamat tumi wao inna hano illa basharu mithlukum nisaa kabisa mimma kwamba si sisi sio ni binadamu kama nyi. allaha yamunu ala ma yashaa. lakini Mwenyezi Mungu nimeeshana mtaka mimi katika waja wake wama kana lana an naatiyakum ila illa bi na hiyo miujiza itkayo nyinyi hatuna sisi uwezo wa kuleta miujiza munitakayo isipokuwa amri ya mwenyezi Wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun na kwa mwenyezi tu tunawategemea wale waamini wama lana an la natawakkal ala llah nilipi la kutufanya sisi tusimtegemee mwenyezi mungo baada waqad hadana rusubulana wakati tuongowa kwenye njia zetu za haki kwenye uongoho kwenye dini sahihiin kwenye miongozo yenye manufaa wazi kwetu sisi duniani na akhera wala na natuna apa tutaendelea kuvumilia, alama aadaitumuna juya haya makero yenu wa ala fali falyatawakkalul mu'minu na kwa mwenyezingu tu nuategemee wewe kutegemea wa kala alladhina kafaru katkaya hii ya 13 anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walisema makafiri lilrusulihim kuambia watume wao la nakum min ardina na kuni kujidai kwenu huko na kujapa kwenu huko tutakuhamisheni hamishieni katika ardhi yetu aw na ta'uduna fi au amraji katika ardhi yetu kwani tulikuwa hapo denyu katika ardhi yetu fa awha ilaihi rabbuhum aliwapelekea Mwenyezi Mungu ufunuo wa wake akawambia nyinyi watume koeni tabarrad poinini nazoetu la nuhlikan nawalimin tutawaangamiza makafi wala naskinannakum alarbi min baadihi na nyinyi ndiyo tutokao kufanyeni wakazi ya nchi hii baada ya kuangamizwa dhalika liman khafa maqami ushindi wa namna hiyo mimi show kwa ajili wale mwenye kuogopa watukufu wangu kwa hafa wa haidi, na wanaogopa mali yangu Mtume Zungu anasema wa, wa Taala katika aya ya 15 wastaftahu. Makafiri walipoiona adhabu imeshawashukia walio ma nusura walio ma nusura kullu jabbari alinin lakini wapi nite? wakati umeshapita ukaondokapa patupu bila kutusikilizwa wala kupata msaada wote kila yule ambaye ni jabbari mkaidi min wara'ihim jahannam Kafiri huyo mkaidi min wara'ihhi jahannam yumayake kuna jahannam ya msubiri wa yusqa mimma'in sadid natanywashu Na maji ya usaha mungu tuheposhisha kinyojo etajrahu wala yakanu yusihu Asalama Mwenyezi Mungu katika kuhesifu kinyojo hicho makafiri hao kwa kio kale watakuwa nayo huko motoni wataikubia watalikubia saha watalikubia yatajarau watalikubia sio kwa tanyo watalikubia wala yakano yusiguhu nawa Na karimih kurimeza wayatih mautu wetakuwa Wayati yanawafikia matungu ya mauti matungu ya mauti Seu mauti watu hakuna tena kufa lakini yatawafikia matungu ya mauti min kulli makan kupitia kila upande wama huwa bimayt lakini hafi yakun tanqufu huko wamin wara'i 'adhabun na nyuma yao kuna adhabu nzito inawafuata nyuma kila mmoja ya hao min wara'ihi nyuma kila mmoja, ya hao. mmoja ya hao kuna adhabu nzito mathalu walizina kafaru birabbihim mzingo to mfano asema sifa za wale watu ambao ni kumkufuru Mola wao mlezi wao na vitendo vyao nilivyofanya kwaheri amaluhum karamadi nishdhat bihi vitendo vyao vyaheri vitakuwa kama jivu lililopigwa na upepo mkali fi na asufi katika siku ya kimbunga la yakadiruna mimma kasabu ala shay. Hawatokuwa na uwezo wa kujipatia katika yale machuno ya chuma chochote. dhalika huwa dhalal baa. Nahuko ndio kupotea kureko mbali kabisa na haki. Hii ni aya yenu nane. Tuna katika aya ya 19, Mwenyezi Mungu, alam tara anna Allah khalaka as-samawati wal ard. wewe, kwa Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi. Bila haki ko kweli mtupu basi ukesha ukishjua hivi ujue kwamba in yash'idhubukum akitaka Mwenyezi Mungu atakondosheni mara moja kutokana na ardhi hii wayaati bi khalqin jadid ala tarum bingine wapya msio kwenye hmm. thumma la yakunu amsalakum kisha hotu kwa kama Wa wama dhalik Allah bi aziz Na halikuwa ile kwa Mwenyezi Mungu kwa nizigumo nizito Jamiya, wa barazulillahi jami'an viumbe yatadhihuru kwa nyesingu wote faqala wa fa'u lil ambapo wale wafuasi wa wafuwasi Wale walikuwa kiongozwa tu wataambia viongozi wao inna kunna lakum tabaa ha. hakika sisi tulikuwa tukikufuata nyinyi bahala antum mughnun 'anna min 'adabillahi min shay basi sisi yenyeny mtakuwa na uwezo na nafasi ya kutusaidia sisi katika adhabu ya Mwenyezi Mungu chochote. watasema viongozi hao kwa kufiri, law hadana Allah lahadainakum. Kama angetuongoza Mwenyezi Mungu basi ni sawa Sawaa 'alaina lakini leo katika hali hii nayo ni sawa sawa juu yetu nyinyi na sisi. Ajazaina amsabanna tukifazaika au tukivumilia. Mala namu mahis hatuna sisi pako kimbejia lillahi jamia Mwenyezi Mungu anasema wataala wa ta'ala watadhiri kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu wote faqala dufa'u lilladheena takbaro ambapo atasema wale wapuas kuambia wakubwa zao inna kunna lakum tabaa sisi tulikuwa tunakufatani nyinyi fahal antum ghununa anna min adhabillahi min shay masiye na nafasi na uwezo wa kutusaidia sisi katika adhabu ya Mwenyezi chochote. Qalu watasema la hadana Allah kama angetuongoa Mwenyezi Mungu la hadainakum ni na nyinyi. Lakini leo katika hali tuliyokushafikia kuwa nayo sawa na leina amsabana. Am ni sawa sawa kwetu kama tutafulzaika au tukatavumilia. معلنا من محيص حتونا سيثو كبليا قد جاء سيدنا بيلا نسمه منيزينغو وقال الشيطان لما قضى الامر اتسمى شيطاني وقات يكشحوموا حكم ان الله وعداكم وعد الحق اتوambia wanadamu shaitan mwe mwenezingu alikupenia ahadi ya kweli wa waadtukum fa akhalaftukum lakini mimi Nimevunja ahadi niliyokupea ni mimi nimevunja wama kana li alaykum min sultaan na mimi sikuwa na uwezo wowote kwani illa an da'utukum isipokuwa langu mimi ndo nilifanya nikukuteni to ninyi posejamto mli mkanitikia mimi nilikuteni mkanitikia fala talumuni kwa ipo msindam um, msindao um, mimi وَلَا تَمْنُنُوا أَنْفُسَكُمْ دَاوْمِنَ نَفْسِ الزَّنَ مَا أَنَا بِمُشْرِكِكُمْ مِمَّنْ سَنُؤَذِ وَكَكُسَاعِدِيَنِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُشْرِكِي نَوَلَنَا نَنِي حَمْنَ وُزُو وَكُنْ سَاعِدِيَنِ إِنَّكَفَتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي بِهِ مِمَّنْ لِكُشَامْكُفُرُهُ وَلَا أَبَاهُ مَوْلَى نُشْرِكُ شَمِي مَنَايَ مِنْ قَبْلُ هَذَا مَنْظُور innaw walimin lahum adhabun alim. Hakika makafiri ndio watakopata na adhabu pato na adhabu inayouma makafiri madhalim ndio watakopata na adhabu inayouma mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala katika aya hii ya 23 wanasema wa udkhilal wa ladhina amanu wa amilu salihati jannati wataingizwa wale waliomuamini Mwenyezi Mungu na wakafanya mazuri wataingizwa katika bustani tajrimi tahti ya anhar chini yake maji ya mito khalidina fiha biidhin rabbihim watapata maisha milele za kudumu humo. kwa idhini ya Mola wao tahiyatuhum fiha salam man kuzia wa takawwa kiamkiana huko salamun alaikum. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً أَنْغَلِيَا مُحَمَّدٌ نَحْنُ أَلْيُبِغَا مِثَالًا مِثَالُ النَّجْمِ زَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَنَكَلْيُبِغَا مِثَالُ النَّهِيْلُ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ قَوْمًا نِسَاءٌ مِزْرِي yote ukulaha Nti huwa unaleta matunda yake kula hili kila muda kila muda bao kwa kawaida kuzaa mitende Unaleta matunda bi idzni kwa idzni ya muda wake wa dhribullahu al amthala lin nasana nabainisha mwezingu mifano kwa watu laallahum yatathkarun ili waweza kukumbuka na kuonyeka aya 26 wa matanukalimat na mfano wa ovula la ukafiri ka shajara tin ni kama mti mchafu mbaya ni kama mti mbaya vitango vichungu vile vitango vichungu vile ndio shajara tin khabitha ni jitun mti huu hujitandaza juu ya ardhi hauna kishina ukasimama Malaha min karari hauna shina la kuweza kudhibitikia yuthbitullahu alladhina amanu bilkauli thabit Anawathibitishia mwenyezi Mungu walioamini usemi wao wa kweli wana la haki kama niakuwa kitamka duniani na akherat atatamka hivyo iwe ni sababu ya kuuka na kufanikiwa na kupasa mtihani wa yudhillu Allahu dhalimin an atawputhaza munyizingu atawathbitisha wa munyizingu madhalim wa yafalu Allahu ma yasha' an yaf'ala munyizingu an yaridpenda aya 28 29 aya 28 ila wa ahallu qawmahum daral jahannama yaslounaha wa bi'sa Hujaona namna mwenyezi Mungu alivowafanya kwa baada ya kuwalipa matendo yao waliobadilisha neema za Mwenyezi Mungu wakazikabadilishia ukafiri baada ya kuzikushukuria wakazikufuria neema za Mwenyezi Mungu wa ahallu qawmahum jama jamaa zao Dara al-bawari katika nyumba ya maangamio na nyumba yenyewe ni jehanamu sa nyingine yaslaunaha jehanamu walikuwa wanaingia wa biisal karara na mahala pabaya kabisa yakabisa pa fak fikia ya mja ni hapo wajaalu lillahi andada liyudilla an sabilihi wana amfanyia mwenyezi Mungu mehesabiko washirika ili wapoteze watu kueposha na ya yake mjezimu qul waambie tamatto umbasicayo eti na dunya yenu fa inna masiraakum ila an-naar mjue kwamba mwisho wenu ni moto qul li ibadiy allatheena aamanu mzingo anomba mtume wake wa muhammed wa saw sallama waambie wajangu walioamini yuqeemu salata wa yufiku mimma razaqnahum wadumishu salata tano na watokeleze sadaka, zaka kutokana na baadhi ya ruzuku. Wa tuasaka hizo sirran wa alani ya kwa sirna kwa zahiran wafanye hivyo wa kwa ajili ya kujiandelea ya akhirah marejeo mazuri ya akhira min kabli an ya'ati yawm la bayn fihi wa la khilaf qabl siku ambayo hakuna ya ndani ya siku hiyo wala hakuna ugombozi Allahu aladhi khalaq as wala wal ardhi Mungu ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi wa anzala minas maa na akatrimshu kutoka upande wa mbinguni maji fa akharaja bihi min athmarati rizqan lakum akawatesha kwa maji hayo aina mbalimbali za miti za miti ya matunda ili hali ni kwa ajili yenu wasakhkhara lakum al-fuluka huyo akakuzalilishieni jahazi filbahari al-bahri aina tajri fi al ili litembeke katika bahari biamri kwa amri yakumzingu wasakhara lakum wa anahar mzingu huyo akakuzalishieni mito ya maji baridi wasakhara lakum shamsu juwa na mwezi daibaini yanayokwenda ya, ya kwa dasturi kila siku kutoka na kuchomoza kutua na kufijificha mpaka muda wa dakika ya mwisho ya uhai wa dunia Wasahara lakumu layla wan nahara usiku na mchana usiku mnapumzika kutokana machofu ya mchana na mchana mnachangamuka kutafuta maisha wa atakum min kulli Mwenyezi huyo akakupeni kila mnachokipenda na mnachokiomba wa intaudu niama Allah na kama hisabu neema za Mungu yenyewe la tuhsuha, hamwezi kuzidhibiti ان الانسان لظلوم كفار حقا من ادام الظالم و المكفر واذا قال ابراهيم كاتجاهي هي 35 منزله ان اتugusia قصه من ابراهيم اسمع كذكوكه بالهي liposema ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا ايه Wenye mjwa amani wajnubni wa bania nakuomba uniepushe mimi na wazazi changu an naabud al asnama utoe na kuabudu masanamu. rabbi ewe mola ibn naabud alna kathira min alnas hawa masanamu hawa wamewapoteza wengi katika watu faman fainnahu ani fa minni basi yulate kani mimi katika kukuwabudu wewe ya rabbi wewe ndiye upo na mimi wamnasani fa innaka ghafurur rahim natakani na mimi basi wewe ndiwe msamhevu wewe ndiye rabba rabbana ewe mula wetu mdhizi wetu inni askantu min dhuriyati biwadiin ghairi dhirra mimi nimikiweka baadhi ya kisasa changu katika jangwa ambalo halina hata mmea in da baiti ka muharram baylan ba yakutukufu rabbana e o wetu nimfanya hivyo kwa lengo la kwamba liqiimu salata wapate nafasi nzuri ya kudumisha salata na kukuabudu kwa hivyo na kuomba ya ilahi fajaal af'ilata minan nas tahwi ilaihim uzifanye nyoyo za watu zipende kwenda kuishi nao wa ahmiyah huko watu waishi nao warzukuhum min athmarati wa warzukuhum min baadhihi matunda ya neema la'allahum yashkuruna illa washkuru rabbana awmlezi wetu innaka ta'alamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa unajwa tunachokifisha na tunachokudhhirisha wa ma yakhfa 'ala allahi min shay hakuna kinachojifisha kwa mungu wangu kilanri wala fi samaa hakuna takujificha sio ardhini wala sibinguud alhamdulillah alladhi wabali ala kibari ismaila wa ishaqa wana ibrahim anamshukuru munyezingu wake kwa kumjaliya kizazi katika siku za uzee akawapata ismail na ishaqa inna rabbi lasami'u du'a Hakika kwa mola wangu mbele wangu ni msikivu wa mababu Aya 40 anasema Mwenyezi Mungu rabbi j'alni muqimassaalah anaazungumza maneno ya Ibrahim tuma Ibrahim Mwenyezi Mungu anasema amesema Ibrahim rabbi j'alni sala. ewe mola nifanye mimi mtekelezaji wa sala tano wa min dhurriyyatina kisasichangu bila bila rabbana ewe mziba No, ni rabbana, vaitu, wa taqabbal du'a na nitakabalie du'a yangu rabbana mlezi wetu ighfir li wa liwalidayya nisamehe mimi na wazazi wangu wawili walilmuminina mu'minin yawma yaqumu al-hisab wasamehna ummina sikku kitabu samakiyama aya 41 nasamehe zingo wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun Usimwanie kwamba Mwenyezi Mungu amesahau kuya akawa hayajui au hayakumbuki wale woyafanya madhalimu. Wanoyafanya madhalimu Mwenyezi Mungu anayaona na yajua, kwale haje yasahau. Inama yuakhiruhum li-liyo mwa tashkhasu fihi larusar. Lakini ana chale, ana chale, yao, ana chelewa sha adhabu yao, anawacheleweshea malipo yao kwa ajili hadi walipe kwa malipo eh, kwa ajili ya siku ambayo Yatakodoka majicho mukunyi ya rousihim mutu'ina muqni'i rousihim hali kudhalilika na kunyanyua vichwa vyao la yartado ilaihim tarfuhum thali kwao jicho lao chini wa afidatum hawa na nyoyo zao dhaifu kabisa kitu siku hiyo ndipo atakapokamilishia Mwenyezi Mungu malipo yao hao ambao wanafanya wanoyafanya wakimdhani Mwenyezi Mungu hayajui wa andhiri nnasa يوم ياتيه الملذاب Mwenyezi Mungu anamwambia mtumi wake katika aya hii 44 wa siku ambayo itawajia wao adhabu fayakulu alladhina zalamu ambapo watasema kafiri rabbana ya Mblasi akhirna. tuakhirna tucheleweshe muda kidogo ila ajali qarib mpaka karibu na kiyama nujibu daawataka wana tabi ar-rusula ili tupate nafasi ya kujitanda vizuri kuitika kuitika mito ya mtume yako tuitike mito mito ya mtume yako na tuifuate mtume yako ya rabbi tufanyie hasani Mwenyezi Mungu anawaambia awalam takunu aksam tu min qablu sinini mle hapa sinini mle hapa kwamba malakum min zawali hamtoke duniani sinini mloku la yamini hapo kabla kwa hapana ninyi hamtoke duniani hamtowe wasakantum fi masakin alladhina zalamu jambo la kushangaza na kustajabisha ni kwamba Ninyi mmekaa makazi ya watu ambao walikuwepo kwanza kabla yenu na wakaondoka kwa nini. Sasa kitu gani kilichowapa imani ya kwamba ninyi ndio mtabaki milele? Watabaina faal kaifaalna Na ile kushauriikia ninyi na namna tulivyowafanyia hawa wanzenu. Waadribna lakum al-amthala antukakupigieni ninyi mifano. Wakad makaru makrahum. Na hao waliopita kabla yenu hao walifanya vituko vyao wa inda Allahi makruhumu lakini kwa munyezingu ndiko malipo yao wa inkana makruhumu ingawa vinakaribia vituko vyao litazula minhul jibal kuyitikisha maguzo ya majabali ingawa ilikuribia kutoka nyingine wa inkana makruhumu havikuwa vituko vyao litazula minhul jibal kuweza kuingoa mizizi ya jibari ya imani haikuweza kungolewa na vituko vyao makafiri hao kwa hivyo basi fala tahsabanna allahu muklifa wahidi rusulahu usimdhani mwenyezi Mungu atakwenda kinyume na mali yake aliyoitoa kwa watumi wake inna allaha azizun mwenye mwenyezi Mungu ni mshindi ni mwenye mangamizo yawma tubadalu ghaira la ardh wa samaawati Ikumbukeni siku itakayobadilishwa dunia ikawa dunia, dunia nyingine na mbingu kadhalika kaonekana kama mbingu nyingine wa barasu lillahi alwahid ambapo watadhiiri kwa ajili ya mwenyezingu mpweke mwenye ushindi watara almujrimina yumayizun qarranin fi alsafad wa tuona siku hiyo wamefungwa katika pingu za na mikono sarabiluhum min katurane, yao ni alami wa taghasha ujwahum na nar nataqbikizuhum 'ala na moto. muneezingu atawalipa malipo hayo la ya Allahu lana waqulna kasabati ili kamilika ile ahadi ya kuilipa kila nafsi machumu ileo ya Ikamilike ahadi ya kuilipa kila nafsi machomo ileo ya Inna Allaha saree'ul al hisab. Hakika Mwenyezi Mungu ni mpesa wa hisabu. Kwa Wakumalizia sura hii Mwenyezi Mungu huu ni ufikisho wa ujumbe linasi kwa watu wote duniani. Wali wa bihi ili waonywe kwa maonyo yake walialamu na wajue annama huwa ilahu wahid. Mungu wa kumwabudu anastahili kuabudiwa ni Mwenyezi Mmoja. Wale yadhakara ulul albab na ili waoneke wale wenye akili kamili. Na hii ni aya yetu ya mwisho ya surat. Ibrahim, enye aya 52. Allahumma jina ya mutafiini. bitadhkiri kamtabeeni wa li kitabika nabika mtabi'in wa ala اللهم صل على دائمين وات وفقنا ربنا المسجد برحمتك يا ارحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم